Da bi mogu čovjek sklopiti bračni ugovor, potrebne su, dakle, tri stvari, osnovne. Prva stvar je da postoje čovjek i žena. Jer ako jedno od to dvoje ne postoji, ako ćeš da brak, ako postoji samo čovjek, može neko reći, završio sam 50% problema. A dobro, ona druga polovina je, <laughs> dakle, ja hoću samo da nađem nekog djeva koja će se, se udariti. Aya, Profesor i Brate Muteybe. Allahovi roboj, koji ne strahluj progorići rieč istini, pre ne pravizno da progorići. وتمنه عذابيا الكل يشكو حاله وانا ساشكو حاليا الشوق نار كاوي يا قد كنت Dozvoljeno je tjerati ženu da se udaje Čir, dozvoljeno je da je tjeraš Svatate, da je govoriš udaj se i da je tjeraš da se ženi Ili da je nagovaraš za se Ali da je prisiliš i kraj Prisila, da je prisiliš da se ženi To nije I nema sumne da svaki put kada se desile da prisila Da je to imalo da tebi Kata si ufane pošelite. Svaka žena koja se uda bez dozvoli njenog velija, njen brak je batil, on batil, on batil. Međutima, ako se i kako to زاونو شتو دعالاو تبا صفته فاسو ركو لله قسلم سنمي ركو نيوه بي فدا مهر زاونو شتو في, في والثور القاضية والثور فيه, القاضية والثور فيه القاضية والسلام, والسلام عليكم Rasulillah u ala alihi wa sahbihi u manu ala barikallahu bihlu Danas ćemo s Allahom tegore kakara dozvolom govoriti o ruknovima vraka a nakon toga inšalav te ja ćemo govoriti o šartovima Rukn kao što znate je sastavni dio nečega kao što imaju na primjer ruknovi namaza ili Ruknovi Islama i tako dalje i tako dalje. Dakle, rukni je sastavni dio nečega. A šart i rukni je dio te stvari. Je tako? A šart je u, uslov za ispravnost određene stvari. Može da bude a, i uslov za potpunost određene stvari. Dakle, ne mora uvijek da bude uslov za ispravnost, nego čak i uslov za potpunost određene stvari. I uslov nije, dakle, dio te stvari, kao što je, na primjer, abdest. Šta je abdest? Abdest je uslov za ispravnost namaza, je tako? Međutim, nije sastavni dio namaza. A fatiha je šta? Sastavni dio namaza, što znači da je rukn. Baraka fikum. Dakle, govorit o ruknovima braka. Taip. Spominjali smo da je od Da kada čovjek Dakle, želi da pristupi uh, Prosidbi Ili kada počne, dakle Kada dođe da, da, da, da naprave Bračni ugovor Onda je od Da onaj koji se ženi Prouči hutbetul hađa Dakle, ono što smo spominjali Innelhamdelillah Nahmeduhu Anasta'inuhu Anasta'gfiruhu Dakle, da otpočinje taj Dakle, svoj govor sa hvalom na Allaha teba, a zatim da prouči tri ajeta. Ja, eyuheladine, amenu, itteku Allah, ja, eyuheladasu, itteku Rabbekum, itd. itd. Dakle, tri poznata ajeta prije nego što počne. Neki učenjaci kažu da nije, dakle, samo suneta njemu kaže, mladoženji, jer često se dešava ako se radi o nekom mlađem muslimanu, da njega stir da bilo šta kaže. Već pognute glave, isto, ko da ga vode na, na vešala. Dakle, ću ti sluša, sa jedne strane se uplašio, a sa druge strane očekuje iznenađenje. Allah mu stan. Dakle, da je, da je sunet, da neko drugi, takođe da može neko drugi mimo njega da prouči, ili šeh, ili neko od, od dakle, ili njegov potac, ili ueli, žene, ili bilo ko od prisutnih muslimana, često će neko reći, dobro, gdje je žena u svemu tome, u tom događaju, gdje je ona? Ona naravno ni, ne prisustuje tu i sjedi sa ljudima koji joj nisu mahre. Jel' tako? Da bi oni vidjeli tako dalje tako dalje. Dakle, muškarci žene apsolutno nemaju ni u kom smislu ovaj pravo da se miješaju. Žene imaju dakle, svoju teritoriju, muškarci imaju svoju teritoriju i te dvije stvari. Dakle, ta granica ne smiju nikada da se prekine. Niti smiju te granice da se miješaju. Dakle, ženi apsolutno nije, dakle, nije, šart, nije šart da uopšte prisustuje tom. Dakle, to je ceremonija da kažem, jer svakako njen otac sve to, njenu Eli, kažem, sve to rešava za nju. Dakle, on je udaje, on može da je udaje čak i ona da, da to ne zna. Pa je dođe i kaže, čerko, udao sam te, za koga, za toga i za toga. Pa ona ili prećuti ili ako je stil da kaže ocu da neće, kaže svojom majki, Pa kaže, majko, ja neću toliko i toliko. Jer je stil da, da priča sa svojim otcom da kaže svojom otcu neću. Stil jer pošto je svojeg otca pa kaže to majci ili starijoj sestri i tako dalje i tako dalje. Sva Dakle dakle nevezano za, za, za ovaj brak sa panom, la vidimo kako, kako ovaj muslimani poštuju svoje roditelje. Kako čerke i, i sinovi poštuju svoje roditelje. Pa kada mu kaže otac ostavi to, nemoj to radi. Uobičajeno u Evropi je da sin uvijek misli da je od oca. Ma šta ćeš ti meni pričati, ti si zaostao čovjek, ne poznaješ ti ove stvari, ti si, gdje si ti odraslo. Svatate. Međutim, otac, dakle, pametan, otac uvijek želi svome detetu hajeru, to nema, nimalo su mu. Taip, ruknovi braka. Ima ih tri. Prvi rukn, dakle, prvi sastavni dio Nikeaha, da bi, dakle, da bi mogo čovjek sklopiti bračni ugovor, potrebne su, dakle, tri stvari osnovne. Prva stvar je da postoje... Čovjek i žena, dakle da postoje muškarac i žena jer ako jedno od to dvoje ne postoji kako ćeš da skopiš brak, ako postoji samo čovjek, može neko reći završio sam 50% problema, a dobro ona druga polovina je... <laughs> dakle ja hoću još samo da nađem neku djevoj koja će se da se udara. Svatate, dakle prvi, prva osnovna stvar, prvi ruknu da postoje, dakle Suprožnici, muško i žensko, koje nemaju nikakvu prepreku da se uzmu. Dakle, da ne postoji nikaka, nikaka za, nikakva zapreka između njih. Da ne bude, dakle, da ne budu u krvnom srodstvu. Ili da ne budu u, u, u... molim mliječnom srodstvu, recimo, jeste, bare kalaufik. Ili da postoji neki drugi razlog koji im brani da se, se uzmuje, tako? Taj. Ili, na primjer, da postoji neki drugi razlog kao, na primjer, što je kufr, da je muškarac kjafir, a da je žena muslimanka. Dakle, da ne postoji nikaka, nikakva prepreka da se da njih dvoje stupe u brak. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar jeste a, ponuda. I često ljudi dakle prave razliku kada je u pitanju ponuda. Dakle, prave grešku jednog. I misle da se ponuda odnosi na čovjeka. Međutim, po, ponuda se odnosi na Uelija žene. Pa Uelija i džab, šta znači ponuda? Da mu kažeš, u, dakle, ženim te svojom čerkom ili svojom sestrom. A? Svojom kerimom. Želim, ženim te tvo, svojom kerimom. Prvi, dakle, počinje ko? Ueliji žene. On prvi započinje. On prvi započinje, a ne muškarac. Neki kažu, a, to je, dakle, kako to da prvi to je, dakle, ona se nameće, ona se, nije to tačno, ona se apsolutno nameće, ona sa tim nema ništa, njeno je samo da kaže, hoću li neću, i to je sve, nego već to radi ko, njenu li. Kada te neko upita, da li želiš da me oženiš svojom čerkom, dakle, to se ne broji, ti možda kažeš, mogu, hoću da te oženim, on kaže, dobro, hoćeš, ali ja Svatate? On ti je samo postavio pitanje i to pitanje nije niti iđab, ovaj, iđab ti Kabul, niti prihvatanje. On ti je samo postavio pitanje hoćeš li da me oželiš svojom čerkom i ti mu kažeš hoću? On, da bi bio brak ispravan, mora da kaže e onda ja to prihvatam. A ako se, dakle, zadrže samo na tome, onda je to bilo pitanje i ti si mu dao odgovor dakle sa tim nije sklopnjen brak. Već ti njemu kažeš odakle ženite svojom čerkom, onda se dešava dakle treći rukn a to je kabul da on to prihvati pa da kaže prihvatam ženite svojom ćerkom ili sestrom i on kaže prihvatam brak je dakle sklo, sklopljen to su dakle ta tri tri glavna rukna a, Kada govorimo, dakle, o ovim stvarima, kako treba da bude, kako treba, što, koje riječi treba tu da se koriste, treba da se koriste riječi. A, neka ulema je dozvolila samo da se koriste dvije riječi. Zeoadž i nikah. Zeoadž i nikah. Međutim, ispravno, Inša Allahuteala, da je dozvoljeno, kao što kaže šehlista Mibutemije, da se upotrebi svaka druga riječ mimo te dvije riječi. Želim da te udam odnosu da te oželim mojom čerkom ili hoćeš li da moja čerka bude tvoja žena ili tako dalje i tako dalje. Dakle, sve ono što je nedvosmisleno, što je jasno, dakle, inša Allah, može da se iskoristi. Nam. Ovi učinjaci, dakle, koji su rekli da je dozvoljeno samo da se koristi ove dvije riječi, upotrebili su te dvije riječi zato što se one nalaze a, u riječima Allahe te barekotala. Felema kada zajedun minha wa tar an zawajnakaha mis muta nyom oženili zavaj dakle janiba pa su potrebeli ovu riječ ili u ajetu wala tankihu ma nakaha aba ukumina muta dakle janiti nakaha nikah nemojte ženiti one žene koje su ženili vaši očevi prije vas je tako dakle pa se u Kur'anu dakle spomeni ove dvije, dvije riječi pa su učenjaci zbog toga rekli dozvoljeno se brak sklopi samo sa ove dvije riječi nikah ili zewađ Međutim, to bi u našem slučaju bilo nemoguće. Zašto? Zato što mi većina muslimana na novim područjima ne zna arapski jezik, je tako? A? A ispravno išlo htjela ono što kaže šehristan i njegov učenic ibnul Qayyim, Rahime Huma la da gdje je dozvoljeno brak sklopiti sa bilo kojim dakle, lavzom, izrazom koji, dakle, nedvosmisleno upućuje da se radi o braku. Hoćeš da uzmeš moju češku za ženu ili da budeš muž mojoj čerci i tako dalje, i tako dalje. Dakle... Barakalafiku. Leci, jah. Naam. Samatijah, barakalafiku. Također kada se radi o čovjeku ili ženi koji je, dakle, nijem, koji ne zna da priča, također se, inša Allah, Dakle, on može da se, da, da izrazi ono što želi, jel, u pisanoj formi, da kaže hoću i, ili, ili neću i tako dalje, i tako dalje. Dakle, na da ovo možemo isto da kijas imamo čoveka koji je, koji je gluh, pa ne čuje, ali razumije, dakle, govor, ruku i tako dalje, i tako dalje. Dakle, i, i to se, i to je dozvoljeno bez imalo sumnje. Tajb. Kada se, dakle, desi i džab, ta ponuda, i kada se desi, potvrda, dakle, kabul, prihvatanje, onda je, dakle, nikah, brak je sklopljen. Brak je sklopljen, svatate, brak je ispravan nam. Kao što kaže Allahov postanik, salallahu alaihi vezeleme, telatu hazara hunneđed, uožeddu hunneđed, tri su stvari koje, koje su, dakle, ozbiljne i kada ih čovjek misli ozbiljno, i kada se šali. Dakle, tri stvari kada ih čovjek izgovori Bez obzira da li se šalio ili bio ozbiljan u tim stvarima, uz imaju njihov propis. Dakle, one se smatraju ozbiljnima. Pa kaže, salallahu alaihi wa sallam, etalak, davanje razvoda braka. Dakle, otpustanje žene. Kada čovjek ozbiljno kaže, puštena si, onda je puštena. Kada joj kaže i šale, puštena si, hoće malo da bude, jel, uh, duhovit. Pa kaže, puštena si ne bili je uplašio ili da se zeza za njom ako je kaže puštena si ma nisi šalim se kada je kaže puštena si i u šali puštena alas ako prije toga ima još dakle ako nije ta treta laka iskoristio u svakom slučaju kada je to kaže onaj prvi talak je broji se zatim u nikah i ženidba ili udaja također kada čovjek kaže i šale čovjeku želim da te Dakle, ženim te svojom čerkom. Kada ovaj drugi kaže, pristajem, brak je skopljen. Nema više nazad. Čak i u šali. Zbog toga čovjeku nije dozvonjeno da kaže u šali, dođete oženim svojom čerkom. Ženim te svojom čerkom. Ako on kaže, prihvatam, alas ona je njegova žena. A ako se ti pobuniš, on ide kod kad I kod kadije ćete će te poraziti. Pobjedit Slatate. Zašto? Zato što lavo posljednje srednje kaže u ovim stvarima nema šale. Šalio se ili se ne šalio, prihvata se. Subhanala. Jedan brat je davno dakle, žalio se drugom bratu i, i rekao volio bi da se oženim i tako dalje i tako dalje. Pa on kaže, kaže, ja imam čerku koja je mala, međutim, sačeka jedno 10-15 godina, pa ćete oženiti njom. Dakle, on se samo šalio. A ovaj drugi hamdula nije poznao ove propise. I na tome se završilo, dakle, malo su se našali ili nasmijali. Kasnije, treća osoba koja tu bila i koja je poznavala ove profese, kaže njemu da je on tebi kao, rekao, prihvatam, nakon deset godina kod, kada, kada dođe, alas, ona je njegova žena, pred Allahom te barek vatala, on je, dakle, čista, subhanallah. I treća sta, stvar, u uaređa, i vraćanje. U jednim, u, u, dakle, vraćanje žene. Kad kaže, šajde, vraći nas. Dakle, tu se broj. Da li se, bez obzira da li se šalio ili bili bio a, ozbiljan. Također se spominje o jednom rivajetu, a otpuštanje a, roba. Dakle, davanje slobode, oslobađanje roba. Kada kažeš robu i šale, slobodan si, dakle, halas. Onda je on slobodan, ne možeš više da ga, da ga vratiš sebi kao roba. Onda je on slobodan čovjek, shvatate. Bez obzira da li ti to rekao u šali. <hums> Ili izbilja. Dakle, to bi bili ruknovi, sastavni dijelovi braka bez kojih brak ne može da postoji. A sad ćemo sa Allahom te barek tada spomenuti šartove koji su uslov za ispravnost braka. Dakle, čovjek može da obavi namaz sa svim svojim ruknovima, sa početnim, sa, sa, sa, sa nijetom, sa početnim tekbirom, sa suretul, sa, sa, sa fatihom, sa ruk, rukuom, sa sečdom i tako dalje i tako dalje. Ako nije ispunio šartove koji se traže prije tih ruknova, da je pod abdestom, da je okrenut prema kibli, svatate, da je nastupio e, vakt, e, vrijeme određenog namaza, ako se sveto, ako te šartove nije ispunio, dakle, džaba je, jel, što je ispunio te ruknove? Dakle, šart mora da se desi prije dijela, da se ispune prvo šartovi, m, a onda da se, jel, u potpune ti, ti ruknovi. Nam Prva stvar jeste da se jasno obznani o kome se radi kod ov, ova dva supružnika. Kada čovjek kaže čovjeku, ženim te svojom čerkom, međutim on ima nekoliko, dvije, tri, četiri čerke, dakle mora tačno da pojasni o kojoj se radi, da ne bi do... kaže ženim te svojom čerkom, I ovaj kaže, pa ja sam mislio da si ti htio da me oženiš onom najstarijom ili onom najmlađom. Dakle, mora da kaže tačno koje se radi. Fatima, Ajša, Selma, Esma. Dakle, tačno ženim te svojom čerkom Selmom, recimo. Svatate. Dakle, mora da se pojasni. I takođe mora da se pojasni čovjek koji se, koji se jel ženi. Jer poznato je vam je zulm koji se dešavao kod nas. Da ljudi odu i ponesu sliku skroz drugog čovjeka ženi, su Hanala. Neki, neki starac hoće da se ženi, oni, mu, oni njoj ponesu u sliku nekog mladića. I ona kad ga pogleda, kaže, nema nikakve smetnjeća lauteala. I, I kada dođe, vidi šta? Vidi ružno, dakle, dakle ružno, ovaj, kako se kaže to? Šta si rekao Barikala? Kažemo razočarenje. Razočarenje, naravno. Razočara se se banala. Sibet. Dakle, u to nema nimalo sumnje i takav vrak. Je bez sumnje da kle na ispravan nam no. Također Takođe je dozvoljeno da čovjek pokaže prstom na koju ćerku misli da kaže ženim te ovom ovde ćerku. Primjera radi. Dakle da je jasno o kojoj se ženi radi i da je jasno kada dođe nekoliko muškaraca kod oca i ćerka proviri dakle kroz kroz vrata, koji je taj što je došo da se oženi sa mnom a njih ima desetica unutra. Dakle mora tačno da se da se pojasni o kome se to radi na bilo kakav način ili imenom ili da se pokaže prstom na njega i tako dalje i tako dalje. Dakle da ona zna o kome se o kome se radi. Taj drugi šart jeste zadovoljstvo ob, obje strane. Zadovoljstvo je osnovni dakle šart. Dakle osnovni uslov svih mogućih uh, akdova, svih mogućih kako se kaže to uh, ugovora Zadovoljstvo oba dvije strane. Obje strane je šta? Osnovni uslov. I u dakle, akdu nikahu, dakle, u, u, u, u ugovoru o braku, da su oba dvije strane zadovoljne. Ili ugovor o trgovini, da su i kupac, i dakle trgovac, da su obojica zadovoljni. Ili ugovor o pozajemici, da su zadovoljni obojica E, može čovjeku otjet par kaže, žaj te isi mi pozamije sad. Dakle, on nije zadovoljno sa tim. Tako. Dakle, svaki ugovor je dakle, osnovni. Dakle, šart je šta? Da oba, obje strane dakle budu zadovoljne. Tako je u ovom slučaju. Dakle, da su zadovoljni i žena i muškarac, da su dakle, zadovoljni tim vrakom. Svatate. I nije dozvoljeno, dakle, prisiliti. Dozvoljeno je tjerati ženu da se udaje. Čjerku, dozvoljno ti je da je tjeraš, svatate, da je govoriš udaj se i da je tjeraš da se ženi ili da je nagovaraš da ženi, ali da je prisiliš i krah, a, prisila, da je prisiliš da se ženi, to nije dozvoljeno. I nema sumnja da svaki put kada se desila, dakle, prisila, da je to imalo, dakle, katastrofalne posljedice. I često, kao što znate, dakle, desi se da žena uzme ili sebi život, ili da uzme tom je li nesrećno o čoveku života? Dakle, za kojeg su je? Dakle, prisili da se uda. Dakle, nije dozvoljeno da čovjek prisili a, svoju kerimu da je, na udaju. Njemu je, kao što znate, dozvoljeno da je uda bez njenog znanja. Međutim, na kraju krajeva, ako ona kaže, ja neću! Alikumussalam. Ako ona na kraju krajeva kaže, ja neću da se udam za tog čovjeka, niko nema pravo da je prisiljava na to. Može da je nagovara, može da je govori udaj se. I tako daje nareduje bezimalno sumnje međutim ako na ako se odupira i neće nije dozvoljeno da se je da se uda taj kaže Allahu postanik se na me la tanki hu alayma nije dozvoljeno se, nije dozvoljeno udati ženu koja je dakle bila udavata sve dok se od nje ne zatraži smrt da joj kaže reci mi naredi mi da ti nađemo nekog rata uda Na redini Molim Nije dozvoljeno Nego je ka, Jer ona je, ona je već okusila Zna šta je brak Ona zna šta je brak I s obzirom da je bila udavata Zna šta kor muškaraca valja šta je kvalitetno A šta nije Za jednog dobrog muškarca Kod kojih stvari treba da se pazi I ona to zna I ne samo to Može ona i preko drugih žena Preko sestara, preko muslimaki Da se raspita Dakle o njenoj braći, o, o rođacima I tako dalje i tako dalje Dakle, ona zna šta od muškarca treba da je dobro, a šta, ne treba, kakvo svojstvo, ne treba da ima muškaraca. Jer ona zna šta je brak. I ti joj kažeš, reci mi da ti nađem nekoga. Kad ti ona kaže, nađi mi nekoga da, me, da se udam za njega, ili želim da se udam za tog i za tog čovjeka. Dakle, taj i ta sestra, bare kalafikum, braće, slušajte. A, ta i ta sestra ima brata, rekla mi je da ima brata, koji je za ženidu. Hoću njega da mi nađeš, da se za njega uda, dakle ona ti naređuje da sa njim porazgovaraš i ti odeš i porazgovaraš s njim jer si dobio naredbu dakle ne udaje se hata te sta'mer dok od nje ne dobiješ dakle jeste ne, dok ona ne kaže idi, idi pa, me, pa me nađi mi nekog da se zatim kaže ve alaihi veselame ulel <clears> bikr hata <throat> te sta'din a ne udaje se Dakle, bikr, djevica, prije nego šta? Prije nego ona dozvoli. Pa su pitali, uema idnuha, a šta je to njena dozvola? Kaže, esu kut, da čuti. Dakle, ako, ona, ako je otac kaže, čerko, udo te za tog i za tog čoveka, a ako ona čuti, to kaže da je zadovoljna. A ako kaže u redu, onda to znači da je takođe zadovoljna, je tako? var kada go uri mariči bikr dakle dakle ovdje se radi o o ženi dakle, koja, neki učenjaci dakle u to ubrajaju sve djevice međutim neki učenjaci pravu razliku pa kažu bikr može da bude dakle žena koja se nije udavala bez obzira bila ona a, djevica ili ne a azra je žena koja nije imala nikad odnos Niti se udavala. Svatate. Niti se udavala. Dakle, ona koja se udavala, ali je još a, djevica, onda se ona zove Bikr. Međutim, dakle, inšalahu da je, kada je u pitanju a, šarijet, onda je ovo prvo ispravno. A kada je pitanju jeziško značenje, onda je ispravno ovo ovo drugo. Svatate. Barek Fikum. Nam. Tajik. Uglavnom, neko će postaviti pitanje šta je sa malo, dakle, dakle, djevočicom koja je maloljetna. Nju je dozvoljen otac za oženu, da je uda u stvari bez njene saglasnosti. Neko će upitati, dobro, ona je mala, ona ne zna, tako dalje, ona ne zna za koga će da se... Ona svakako ne zna za koga će se uda. Čak i kada bi znala, ona ne zna je li taj čovjek dobar ili nije. A njen otac zna... Primera radi taj, njen je, u džami, ti ljudi, dakle, klanjaju rame uz rame, dakle, rame uz rame, pored njega klanjaju saku i on pozna te ljudi, zna kod su oni, zna sina tog i tog čovjeka i tako to tog svog vrata u Islamu, on pozna te ljudi. Međutim, njegova čerka ne poznaje njih i kad on dođe kod čerke i kaže našao sam ti čovjeka za kojeg činčala htira da se uda. ona treba šta da kaže, u redu, Jer ona ne pozna, ona ne zna šta je to dobro kod muškarca. Ne zna. Ona misli da je to samo ljepota. Međutim, u istinu, to nije. Kažem lahko poslije ne udajte vaše čerke za čove, za ružne muškarce. Kažem, ružne, ružan, dakle, ne paše uz nju. Subhanala. A ta ružno, ružnoće je, dakle, stvar, dakle, nisbi. Nekome je određena stvar ružna, nekome nije. Jer tako? svatateo. Dakle, pa sam vam, ako se sećate spomenuo primjer šeha mensura, Šeha Mansur je bio jedan od nastavnika uh, na, na, na, na Merkezu za arapski jezik u Medini. Uglavnom bio je muđahid u Agvenistanu. I bio je jedan od najboljih profesora koje sam, sam sreo u Medini. Vallahi. Kaže, ja imam, ne znam, desetak se stara je govorio. Kaže, ja, i one su sve bile udate. A ja sam bio mali dječak. I kaže, kada bi one došle sve, uzijare, kod nas, kaže, ja bi, kaže, sedio tu, jel, i slušao bi što one pričaju, što razgovaraju, tako, jel? Pa bi one govorili, moj muš je najlepši, moj muš je ova, kaže, vallahi, moj muš najlepši, a kaže, vallahi, braćo, ja znam njihove muževe, oni su, ružni su, kaže, audubillah, <laughs> kaže, ružan, su subhanallah, kaže, ne da ga gledaš. <laughs> kaže, ali opet je on joj lijep i drag, i on je najdraži i najlepši, i takav je, dakle, kakav je muž njenoj ženi, dakle, kada, kada, kada žena zavoli svojeg čovjeka, kada je brak ispravan islamski, kada Allah te voli, podari bereket u tom braku, onda ona ne vidi druge muškarce. Koliko god on bio lijep, ili šta ti ja znam, bogat, ona ima, dakle, svog muškarca, kojeg voli. Subhanallah. Svatate ovo. La havole vela kuvete. Illa bilala. Dakle, Kada čovjek oženi svoju čjerku dok je ona još maloljetna, dok je mala. Ljudi neki ne shvataju to. Ona odrasta sa tim, dakle odrasta svakodnevno, odrasta sa tim da će jednog dana, kada postane punoljetna, prije ili kasnije, biti žena tom i tom. Dakle, ona odrasta, to je postao dio njenog života. I dakle, naravno, dok su, dok su deca mala, pa im se neke stvari, dakle, podučavaju se određenim stvarima, one to, jel, upijaju. I dakle, to postavlje dio njihovog života. Međutim, kada se čovjek ostari i okori, ne možeš da mu, jel, kako se kaže to, da ga, da ga prisiliš na neku stvar ili da, mu, da, mu, da ga podučiš nečemu što on. Dakle, odrasta je struost drugosti. Čovjek odrasta u komunizmu. Da ne postoji Bog, aslem, idź sad ti da mu prižaš Allahu, da mu prižaš u To je za njega šplansko selo. Svatate. Dakle, ne može to da prihvati. Osim, naravno, kome se... Allah te barak tada smilovao. Isto tako djeca koja su odgajane u Evropi sa nekakvim a, pričama o nekakvim princezama i nekakav princ na bijelom konju ili konj na bijelom princu. I šta ti ja znam? Dakle, trovanje, dakle, djece u samom startu. Dakle, truješ djecu u samom startu o nekom svetskom miru. A nije. Učiš tvoju djecu, dakle, savjetuješ i odgajaš na tome da postojimo mi, muslimani, Da Nebi Nissim Muhammed sallallahu alejhi ve će mu u dženet i da postoje oni koji su kafiri koji će u džehenem i koji ih ima mnogo više od nas alopet Allah je na našoj strani iako smo mi malobrojni. brojni da deca znaju da mu nije teško da kaže ova je kafir ne klanja nema veze što je rođak nema veze što je amidža baba ona je kafir dakle da ne smijemo da govorimo ne moj imam amidža ne moj govor kafir dakle to je činjenica Hamdulillah, kod djece je to subhanala posebno, dakle, što, zato što su djeca is, iskrena i neiskvarena. Kjavafir. Svatate, često se dešavalo danas, kod nas u, u, u Mešidu, dakle, to nije ispravno, bezimalo sumnje. Dođe neko bez brade, neko novi, dakle, dođe da klanja čovjek, možda zakasni u svoju džaviju, tamo, jel, kod Novotara, pa eto, dođe da klanja tu. Djeca gogle, kažu, eno ga kjavafir, svi izglasa na vrata, Evo ga je kad vidjeli ga u deli, u kravati, obrijan, zalizan. Svatate. Jer djeca dakle, sude po onome što znaju od svojeg elma. Jel' tako? Da, ali to inša Allah teda. Svakako deca neće biti kažnjena za te stvari. I ne bi trebali očevi da ih kažnjava zbog tih stvari. Jer ih ne Allah trebali da te neće kažniti. Ali naravno da se, na najlepši način. Ali to kao što rekao, dolazi je dolazi vremenom, jel' tako? Postepeno, barek Allah. Fikum. a treći, šart, dakle, tre, treći uslov za ispravnost braka jeste da bračni ugovor sklopi u Eliji žene. Dakle, to je treći uslov. Da bračni ugovor sklopi ko? U Eliji od žene. Njen u Eliji. Jer ne može ona sama da sklopi taj ugovor. Osim... Kod učenjaka Hanefijskog mezeva, koji kažu, kada žena sklopi brak sama, bez velija, taj brak je ispravljen. Međutim, to je bezimalo sumnje, dakle, a u suprotnosti sa onome što kaže Allahov postanik sa srname, kada kaže, la nikahe illa bi veli, nema braka osim sa velijom. Dakle, nema braka osim sa, sa velijom. Možda najvjerovatnije nisu ovi hadisi došli do njih, Allah te barekete, ja najbolje najbolje znam. nam. uglanama ako kažena. Ako žena uda samu sebe bez dozvole velija, dakle bez njenog velija, onda je taj nikah batil, kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Eyyuma uh, imra'atin nakahat, koja god žena se uda bi gajri izni veliha, bez dozvole njenog velija fe batilun, batilun, batil dakle svaka žena koja se uda bez dozvole njenog velija njen brak je batil, batil, batil dakle često se ljudi zadržavaju samo na ovaj prvi dio hadisa zatim kaže Allaho postanik sallallahu ve veselame i ovo je dakle ahi i odgovor za tvoje pitanje a, fe innekehad a međutim ako se uda fe leha mehr Njoj prihaj, pripada mehr za ono što je ohalalila, dakle tom čovjeku, od svojeg stidnog mjesta. I ovo je dokaz kod Hanefija, da ako se žena uda bez velija, da je joj brak ispravan. Zašto? Zato što je to rekao Allaho poslan Islame. Svaka žena koja se uda bez dozvole njenog velija, njen brak je batil, on batil, batil. Međutim, ako se ipak to desi, onda njoj pripada mehr za ono što je dala od sebe. Svatate. Pa su rekli, Allaho, poslanji se nam je rekao, njoj pripada mehr za ono što je dala od sebe. Zbog toga, kažu učenjaci, kada se žena uda bez dozvoli njenog velija, a nakon toga ima odnos, halifa ne može da ih razvoji. I ona mu je žena. Iako je učinila veliki grijeh. Iako je učinila veliki grijeh. Međutim, drugi učenjaci kažu, halifa će ih razdvojiti, pa makar i I sa tim odnosom. Iako su oni imali odnos, ali ipa će ih razvojiti i natera ih da opet, dakle, da, da naprave, jel? Jer su zgazili pravo. Čije je pravo? U Elija, jer je to njegovo pravo. To je njegovo pravo da uda svoju čerku za kim on hoće. Jel tako? I vallahi u tome je velika mudroz. Čovjek gaji patliđan ili paradajst u dvorište. a beri jedan, puškom će te ubiti. A kamuni čerku odgaja 15, 18 godina su panala i ti si Mangu, kdošao tu da mu uzme ćerku bez njegove dozvole. Svatate? To je veliki zulum što u što nema nimalo ne, nema nema nimalo sumnje. Međutim, prosto kažu kao što kaže Allah, pa se sreme. Međutim, ako se ipak to desi, njoj pripada mehr za ono što je dala od sebe. Svatate? Dakle, kada se to desi kada, kada ako budu imali odnos, onda onda halifa ne može da ih razlomi onda moja ona žena pored dakle pored grijeha kojek je kojek je počinila a nema sumnje da je da je ovaj drugi stav ispravni da žena dakle da je njen nikah batil da je njen nikah batil i da treba čovjek da je razvoj dakle prije a, da je razdvoji od njenog čovjeka dakle prije odnosa prije odnosa Allahu mostan dakle i samo ovo pitanje se opet vraća šta na odgoj djeteta na čemu se odgaja Da li si odgajao dijete po Kur'anu i po Sunetu pa da ti bude pokorno ili se ga odgajao po nekim drugim budalaštinama, pa ćeš dobiti ono što si zaslužio. Je li tako? Pa ćeš dobiti ono što si zaslužio. Uh, <clears throat> Allahom ustanu. Hasbun Allahu wa nijem al-vekid. Uglavnom kao što rekosmo, lahko pastanik je zabranio ženama da se uda bez dozvole njenog velija zato što ona šta? Zato što ona uh, zato što je na kasira tu nazar. Dakle ne može ona da vidi da uvidi vidi šta je to brak. Ne može ona da u, da uvidi te stvari bez znanog oca. A njen otac jer kao što rekosmo malo prije, taj koji poznaje ljude i zna kakav je to kvalitetan čovjek. Dakle da je bogobojazan, da ima imetka eventualno, da je uh, na njenom stepenu. Jer i to o tome ćemo govoriti inshallah taala jedan od uslova koje spominje učenjaci jeste šta međutim ako se desi bez ovog bez ove stvari nikak je ovaj dozvoljen bezimalo bezimalo sumnje međutim kao što kaže šejh muslim temije ovu stvar treba i te kako uzeti u obzira to je šta da žena i čovjek budu na istom na istom stepenu taj A što se tiče u Elija koje je veli i ko može da, da bude veli, na prvo mjesto jeste njen otac. Zatim, onaj kome njen otac da oporuku ili mu da šta? Punomoć. Dakle, bez obzira da postoji neko koji je jači dakle u tom redosnijedu, on može da da tu punomoć kome on hoće. Pa da kaže šehu, svome šehu, kaže šehu, tebi dajem U Ekealu puno moć da ti udaš moju čerku za koga ti hoćeš. Jer veruješ svome šejhu, bar da veruje dakle svome šejhu da neće napraviti, da će naći najboljeg od mu'mina kojeg dakle, taj šejh poznaje a, za njegovu čerku. Pa mu kaže dajem tebi u ovaj, Ekealu da ti udaš moju čerku za koga ti hoćeš. Svatate. I takav brak je ispravan jer je direktno otac dao tu punomoć. Ili da ostavi u vasijetu, para kaže, ostavljam oporuku ako ja preselim da, moju, da moje čerke udaje taj, taj čovjek. Šeh ili kadija ili nekod muslimana ili njegov brat ili njegov otac itd. itd. Svatate. Dakle, to je kada se radi o pitanju punomoći ili vasijeta, oporuke. Jel' tako? Međutim, ako toga nema direktno nakon otca dolazi ko? Njen Njen djed. Njen djed. Hmm? Njen djed. Međutim, ako postoji sin, onda dolazi njen sin. Ali pod ustavom da je punoljetan. Dakle, da sin uda svoju majku za nekoga. Svatate? Jer je on joj ipak najbližije. Tako? Jer je on joj najbližije. Tako. Dakle, nakon oca dolazi, dakle, posnazi. Njen djed. Djed po ocu i po majci. Dakle. Svatate. Njen djed. Svatate. Zatim, uh, halalite, djed samo po ocu, po majci ne može da joj bude. Dakle, otac od njene majke ne može da bude veli, nego šta? Nego otac od njegovog oca. Pa sve nadalje. Ako nema djeda, onda njen pradjed. Ali da bude otac od njenog oca, a ne otac od njene majke. Dakle, halalite <coughs> novu grešku. Zatim, On spomijao ovde zatim njen sin. Među tim ko je jači, dali otac od oca ili njen sin, oko toga postoji razilaženje. Međutim ovdje šejh uzza za ispravno da je djed. A taj dakle to smo spomenuli. Zatim njegovi sinovi. Dakle zatim njegovi sinovi, sinovi dakle njenog sina, njena unučad dolaze nakon njenog sina. Ako dakle imala je sina koji je preselio i ostavio je djecu, oni dakle imaju pravo da je udaju. I dakle ovaj redoslijed mora da se da se drži, jer, se, jer je postavljen po snazi, ko je najjači, ko je najbliži njen, je l' tako? Barekallahu fikum. <tuh> Taj. Zatim njena braća po ocu i po majci. Dakle njena braća, njen brat koji joj je brat i po ocu i po majci. Svata Zatim ako njega nema brat po ocu, a ne može brat po majci. Svatate? Zatim brat po ocu, a ne može brat po majci. Taj. Zatim njegovi sinovi. Dakle sinovi od brata po ocu i po majci, a nakon toga sinovi po... sinovi od brata koji je šta? Po ocu, a ne po majci. Barekallahu Fikum. Nakon toga dolazi Amiđa recio bi mi Ako nije nemao da brat po otcu pa poslije nega Ako ali Da Gdje ste brat po otcu Zatim sinovi dakle djeca od brata dakle žena ima brata, međutim taj brat je preselio je tako Ko da je uda sinovi od njenog brata? Dakle, ona njima, šta je ona njima? Tetka, tako. Ja, Oni su, dakle, jači od Amidze. Oni su jači od Amidze. Tek nakon toga, dakle, na prvo mesto, a, ako, je, ako je ona njima tetka i po otcu i po majci, oni su jači od koga? Od djece kojima je ona tetka samo po otcu. Dakle, isti im je otac, ali nije im is, ista majka. Svata tako? Barak Allahum tikum. Nakon toga dolazi... Dakle, dolazi Amidža. Nakon toga dolazi Amidža. Taj, nakon toga dolaze djeca od Amidže. Nakon toga dolaze djeca od Amidže. Ali šta? Kao što rekao smo, uvijek pod uslovom da nema neko koja je jače od njega. Sva tako. Dakle, ne može čovjek, ne može dakle žena da je uda Amidžin sin ako postoji njen otac ili postoji njen brat ili postoji njen sin ili njen djede, recimo... Dakle, ne može, on to nema pravo, osim ako mu onaj koji je jači od njega, ako je to njegov, ako je neko koji je jači od njega, njegov fakt, ako mu on da pravo. Svatate. Bara fiku. A nakon toga, ako nema ovih najbliži od njene rodbine, od muškaraca, najbliži od njene rodbine, taj dakle naravno vnodonih koji se koji je nasljeđuju ako koji je nasleđuju ako nema ove, ove dakle ove skupine ove vrste koje smo spomenuli nam taj nakon toga dolazi šta dolazi ko dolazi hakim na kraju jel tako ako nema niko od njene porodice koji će je oženiti kao što kaže Alahu posanik sa seleme e sultanu waliu men la waliya le Uh, vladar je veli onome ko nema velija dakle kada nema velija onda je ko, onda je vladar, onda je vladar ako ne postoji halifa onda neko koji je na manjem stepenu toga ha? na primjer upadnu kafiru islamsku državu ljubju halifu i muslimani nemaju više halifu međutim imaju ljude koji ih okupljaju svatate, imaju emire i dalje postoje tu oficiri muđahidi, jel tako? Oni koji su na, na manjem stepenu, oni su, dakle, zaduženi. Ako nema njih, ni njih, onda oni koji su na manjem stepenu. I tako dalje, i tako dalje. Uglavnom, u našem slučaju šalautela, u Eliji treba da bude onaj koji je na mesto, dakle, Hakima, a to je šta? Alim, šejh, daja. Dakle, oni treba da budu u Dakle, posebno govorim vama, dakle, ovdje u Bosni, ne treba svaki brat da, pre, da uzima u Elijstvo na sebe. Jer je to velika odgovornost. Ti se, dakle, brineš za nju ko za svoju čerku. Ako se nešto desi između njej, to njejeg muža dođe do razdora, ti se za nju brineš, a bibi, jer si se ti prihvatio toga, je tako? Ti vodiš brigo o nju isto ko svoje čerci, Subhanala. Već ti braće to ne razumiju. Čak u više slučajeva on gleda njegovu korist, a ne gleda njenu korist. Njih dvojica se dogovore, kaže: "Ahi, njen baboj kafir, ne klanja, hajde ti me venča za nju, sa njom." I on kaže: "A, nije problem, sredićemo, aj ja ti smo ja rani, stari." Jel? I on gleda njegovu maslahu, a to mu nije dozvoljeno. Ne smije da gleda njegovu maslavu, nego mora da gleda njenu maslavu. jer je on, on će odgovarati za nju pred Allahom te barekatullah. Zbog toga vam kažem, kada dođe, kada postoji neki brat koji hoće se ženi sestrom čiji je otac je a nema mimo njenog oca velija, onda to treba ondartreba za to da uzimate vaše daje posebno ode u bosni wallahi da uzmete ko daje dodate da, da kažete ahi ti si tobe najučenin inshallah taala srediti to kod vallahi, ja da je on je to conosce wallahi yani sendayon inshallah taala najpodobniji za to to u to nema ni malo sumnje ne može ne može ne ah može ne može ne može ne može kafir da bude veli Musliman, ni u kom slučaju. Ne može kefir da bude u Eliji. Musliman, ni u kom slučaju. Šta znači u Ne može da ga, da ga oženi, ni da je venča, niti može a, da se naslijedi. Reci. Nar. Dobro, putovanje je nešto drugo. Putovanje sa ženom je nešto drugo. Zašto? Zato što se ovdje radi obračno i prepreci. Dakle, on joj je mahrem. Mahrem i u nije isto. Ma, on je njen mahrem, on je nju. Šta? On je nju rodio. I on nikad ne može da je oženi. Ona nikada ne može da bude žena. Svatate. I u to nema ni nimalo sumje. Ona je od njegove krvi i mesa. I on njema. Ali ne može da je bude velij. U smislu da, dakle, da je on udan. Svatate. Da je zastupa u istamskom braku Barakalavniku. Ili ako on preseni da ga ona nastijedi. Ne može. Jer on nije njen veli, Ne može da ga nastijedi. Zbog toga ako ima neko oca ili majku koji su nevjernici a imaju puno imetka, neka taj problem riješi prije njihove smrti. Pa neko da para kaže, ako hoćeš, bavo, da mi ovaj tvoj Ferrari, jel, ostaviš, onda bolje daj mi ga sad, jer kada preseriš, ja ne mogu da ga naslijedim. Na primjer, ili nešto drugo, shvatate. Dakle, da to riješi prije smrti, ako hoće. Kada čovjek umre, ne može od njega da se naslijedi apsolutno ništa više. Zbog toga savjetujem vas, bare kalofikum, da kako da da ti si za nju odgovoran a isti a isto kao ah, svoju kao svoju a i moraš ono da da brigu ona te Ahi nije naravno a ah, jeste jeste ti si za nju odgovoran jer ona te nije prisilila ahi, da to radiš ti si rekao evo ja ću biti njen veli sva ta zbog toga braće to olahko gledaju neće za nju da neće da Da. Jasne govorim. Šta Da. Ne što ja. Subhana Allah. Sve su te, valaj, te su stvari sve odgovornost pred Allahom te bare kvatala. Da. Da. Da. Ako prođe idet, mora da se sklopi novi ugovor. Međutim, ako ne prođe idet, pa joj može, dakle, ona da se vrati na više načina. Dakle, ona mu je i dalje žena, i dok je u idet, ona njegova žena. Ako je kaže ovaj, vraćam te, ili ako uradi neki gest, a? dakle, da ima sa njom odnos ili da je poljubi, ili da je zagrni, pa da kaže, jad zaboravimo ono što je bilo, Svatate? onda se to tretira kao što? Kao vraćanje. Ne Naravno da ne moraju. Ako nije iste kao ide. kada Kada iste, iste, ako je pusti u čistoći, dakle, nakon... nakon uh, da. Samo ti. Samo ti. Samo otišao. Ja. Nakon što da, da kao je pustao. Da. Mina je Da. I u domu i decu da su za koju zato poruke kaže, se vratimo jedno drugom. Da. Ja. Naći ne moraju se ne naravno ne moraju, jer ona je njegova žena još uvijek. Ona je njegova žena. Ako ide tistekne, ti... tiste, pala. Onda mora novi brak, da će novi ugovor sa Elijom i sa dva svjedoka i sa novim mehrom. I sa novim mehrom. Međutim, drugi mehr možda mu ona popne pa kaže... Možda samo da završimo još ovu četvrtu tačku in će ovaj Pa možemo još lauteala sa pitanjima. Tama. Da. Neki učenjaci kažu da je to novi brak, međutim ispravno je da imaš i dalje samo još dva puta da je pustiš. Jer je ona dakle to je ta ista žena. To je ta ista žena. Dakle mogu bi se igrat. Ovamo ima još tri žene i može on da sabori četiri mjeseca. Dakle da, kada je ona upitana. Svata. Dakle mogu bi se čovjek dakle igrat sa tim. Četvrti šart jesu šta? Jesu svjedoci nam. Kao što kaže Allahu u posljednjih u hadisu koji prenosi džabir, radi Allahu anhu, la nikahe illa bi wali nema braka, osim sa velijom, u wa šahideji adl, a, i dva pravedna svedoka. Kada kažemo pravedna svedoka na prvo mjesto, mislimo na muslimane. Jer kafir, kafir, čim je kafir? Nije pravedan. Kafir je nepravedan. U svakom slučaju. Pa makar i bio najpravedni on je, dakle, kada su pitanjovi šerijetski da dakle, propisi kada je on pokida ugovor sa Allahom te bareke vetala da je samo Allah Bog i da se samo on smije obožavati i da je postao poslanika kojeg on mora slijedi, i kome se mora pokoravati ako je to pogazio on je za nas nepravednik koliko god on bio pravedan on je za nas nepravednik lahavle velakuta ila bila i ta osoba ne može da bude da bude, uh, svjedok taj Kaže Imam At-Tirmidhi, Rahimahullahu Te'ala. Ehlul ilm, dakle učenjaci među drugovima Allahovog poslanika saseleme, jer bilo je ashaba koji su bili učenjaci i bilo je ashaba koji nisu bili učenjaci. Dakle, međutim, nemojte to da kijasite sa našim vremenom. Ashab Allahovog poslanika koji je najmanje imao znanja, Imao je više znanja nego mi Dakle, u svakom slučaju Svatate Dakle, ono što je kod nas Alim Kod njih je bio Običan musliman Laha ule vela kueta ila bilaj Svatate Dakle, ono što je za nas Dakle, danas Šejh Kod njih je bio Najobičniji musliman Svatate A Alim su bili Abdullah ibn Abbas Ibn Mes'ud uh, Abdullah ibn I tako dalje I tako dalje Abdullah ibn Zubeir I Drugi sabi sabit Ebu Bekra Ebu Hurere, eh uh, Omer al-Lahani i tako dalje i tako dalje. Dakle oni su bili ulema, pa kaže imam Tirmizi. Oni najučeni među drugovima Allahovog poslanika sallallahu alayhi ve selleme i tabi'in nakon njih. I dakle učenjaci od tabiina nakon njih su dakle <clears throat> radili po ovome. A to je nema braka bez svjedoka Dakle radili su po tome nema braka bez sedoka. Nam I nema razileženja u ovoj dakle u ovome među onima koji su bili iza nas dakle od cele fusalija, tako? Nam osim neki koji su se pojavili dakle u kasnim generacijama, pa su govorili može i tako dalje i tako dalje. Međutim šta je ispravno? Ispravno ono što su radili. Drugovi lovok poslanici se nene bezimalo sumnje. Svakitate. Kalapiku, nešto, to je dozvoljeno. To je dozvoljeno da pita baba kada je u pitanju šta. Kada, a, kada ako će na taj način da riješi mnoge probleme, svataš, jer je njen otac htjela to ili ne. On ne može da je udala. Dakle, on ne, da je, on ne može da je bude velik Međutim, kada je u pitanju da ga pita Ona je odrasla 18 godina ili 15 godina U njegovoj kući I on je hranio I on je rodio I on je odjevo I on se brinuo za nju I on je štitio Svatate Da na kraju ona ode i kaže Da ga ne pita Nego neka ja pita Ja bih tjela da se udam Za tog i za tog čovjeka Ti me nećeš venčat Venčat će me Hodža <laughs> Neko drugi a Međutim Ti si mi otac i pitam te. I dakle, nema sumnje da je to u tome dobročinstvo prema, prema roditeljima. Nema sumnje da je dobročinstvo. Ako ne da radi dina, radi islama, onda ona ne treba da ga pita. Jer je onda, onda su planala u ovom smistu, razboritija od njega. umesto da je on razboriti, da je on pametniji od nje, da on poznaje stvari bolje, djevojčica je pametnija i od svojeg oca. Pa metnija, zašto? Zato što traži čovjeka koji je na Teuhidu subhanala. A on to ne razumije. Keafir, mušnik, šta znao što je Teuhid? Kaže, ne može se udaći za bradolju. Pa Onda kaže, ali ja ne želim nikog drugog osim takvog. Ja ne želim da se udam za keafira, niti za fasika, niti za demokratu, niti za komunistu, niti za ateistu, niti za židova, niti za nekog ko se tebi sviđa po tvojim nekim, jel, proračunima. A želi da se uda za čovjeka koji veruje u Allaha i koji je pokoran postanikosti za me. Dakle, ta djevojka je pametnija od oca i ne treba da ga sluša u tome. I u je pametnija od sveg oca i ne treba da ga sluša. A da mu, unaprijed, da mu kaže ja bi volio da se udam, šta kažeš ti to? Dakle, nema sumnje da u tome dobročinstvo prema roditeljima koje je Allaho poslije sveme naredio, pa makar bili roditelji i šta, i kafirio. Dakle, ovo su pitanja, dakle, dunjalučkog uh, karaktera da ti pitaš oca, da žena pita oca da li ja mogu da se udam za, za toga i za toga dakle, ovo je takođe jedan davetski poduhvat da kaže on Subhanlatinu vidiš, ona me ipak pita, dakle, nije, nije, nije dakle, i u tome se ugleda ljepota njene vjere koliko djevojaka nešljivi oca ni pet posto odde ona udade se, pa se vrati pa opet se uda, pa se opet vrati on pojma nema Pašćeri, kad stiže prije da se udaš, pa da se razudaš, pa da se opet udaš? Jelo li aj ovaj prvi čovjek ili ovo sad neki drugi? Nema veze. Zašto? Zato što je odgojio na kufru. Ona je njegovo dijelo. Ona je smrad onaj koji će mu doći u kabut. Čovjek sa podjeranom odjećom, prljavom i smrtljivom. Pa kada ga vidi, reće, ti si čovjek koji dolazi sa šerom. Reće, Wallahi, ja sam tvoje dijelo. Ja sam ono što ti svojim rukama napravio. Laha ule velak uvete i labila. Svatate ovo, vare kalahu fikum. Inšalahu tera, nadam se da sam, ovo, da sam bio jasan. Kako će dvojica vraći riješi učaj? Kad djevojica od rase, a od rase zavu. Djevojica od rase kaže, ja vidim pravo ona već Nema on pravo da je prisiljava. Znači da imam pravo. A kako će da riješi učaj učaj? O tem mu već zavu. Ona i dalje ima to pravo izbora. Ona i dalje ima to pravo izbora. Svedok se ne desi šta? dok se njih dvoje ne osane. Stu, razumiješ me? Sve dok se ne nestavi zastor, ona ima pravo izbor da kaže, ja ipak neću. Dakle, neću. Dakle, ja sam s vremenom, jel skontala neke stvari koje nisam znala i neću, ne želim, jel tako? Kao što su žene, kao što je vam poznato, žene eh, muhađirke koje su bile u Mekin. Zbog onog kako su, dakle, odrastale u džahilijetu, Bio je običaj da umetni žena ne smije da pisne, ne smije da kaže nijednu riječ, ne smije da se petlja, niju šta. Nema, dakle, udjela ni u čemu, ni u kakvoj rastrovi, ni u kakvom razgovaru, niti da ona, dakle, ponudi neko rešenje od sebe ili da da nekim nasijat. Žene, ženino se nije primalo ništa. Žene nisu se čak, nisu čak mogli ni da nasleđuju. Čak su u bile bila ženska djeca zakopavana, živa, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, kad je došao islam, dao je ženi njeno pravo. Dao je pravo koje nikada žena, dakle, nije imala. Osim u islamu, naravno, u priješnjom jelu, kod priješnjih poslanika, alihimu salatu, koje se namo. Pa kad je dobila njena prava, žena je, dakle, se osjećala slobodnija nego što je prije bila. Pa su još uz to učinili hiđru za Medinu. Kada su zatekli Ensarike, Ensarike su bile skroz druga vrsta žena od muhađirki. To su bile slobodne žene koje su trgovale, koje su pričale, koje su... Dakle, koje su bile, kako se kaže to... A, jeste, emancipirane koje su bile, jeste... Koje su bile na velikoj nozi, je. a? Na visokoj nozi bile koje su... Pa su muhađirke počele da poprimaju odensarijki. One su im postale njihove jel, učiteljice. Da ih podučavaju određenim stvarima. Pa su se one, jel... Malo su se uzdigle, jel... Uzdigle. Kod densarija je bilo tako da žena mužu kaže. Kaže, ne može to tako. Ili da ga savjetuje. Ili da se sa njim raspravlja. Kod muhađira to nije bilo. Žena je samo čutala. Pa je jednog jutra, kao što znate... Omerad Jelahanu sedio i razmišljao. Pa mu je njegova žena rekla, e, sine Hatabov, zašto ne bi postupio tako i tako? Pa je njoj rekao, šta se ti miješaš? K'o te šta pitao? Je li te pitao ko šta? Nemoj da mi pričaš ništa, ja sam taj koji rešava. I neću žena da mi se mješa u to. Pa je ona njemu rekla, čudan li si sine Hatabov? A tvoja čerka Hafsa prigovori Allahom po i kaže mu pa se on naljuti, pa neće ponedelju dana sa njom dakle ponedelju danja je ljuca na nju subhanala pa kaže Omer zar to hafsa radi teško njoj pa je odmah otišao kod nje pa kaže zar želiš da izazoveš u sržbu da naljutiš Allahovog poslanika pa da na sebe navučeš Allahovu, Allahovu sržbu pa je počeo da je prijeti pa da je se ljuti pa da je galani ne smiješ od Allahovog poslanika ništa da tražiš ništa nemoj od njega da tražiš on je Allahov poslanik on nema i metka On je Allahov poslanik, njemu i ne treba, on nema toga. Ako ti metak treba dođi kod mene, nemoj da uznemiravaš Allahov poslanika pa da te Allah kazni zbog toga. Pa je isto tako otišao kod Ajše. Pa je Ajša njemu rekla, Ja ibn Hatab, Ajbuk. Kaže, imaš ti svoju sramotu, u smijestu imaš ti svoju čerku, pa idi nju savjetu. Pa je otišao kod Umu Seleme. Pa je Umu Seleme njemu rekla, Ađe ben lek, Ja ibn Hatab. Čudim ti se, o sine Hatab, Upetlio se čak između među muže i žene Dakle, ni to nisi ostavljeno Jer je on stalno savjetovao Allahovog sa sasneme Govorio mu I dakle, svi njegovi savjeti su se na kraj Obistinili kao ispravni savjeti Kada mu je rekao sasneme Pobijaj sve zarobljenike Sve do jednog ih pobija Pa kada mu je rekao Kada mu je donio savjet Da se žene pokriju O hijabu, I još mnoge druge stvari Ko zna neki primjer? Alkohol Ko još? Šta još? Da, da ne klanja džanazi munaficima. Jeste, bare kalafiku. I još mnogije druge stvari, Allah te bare htjela, potvrđuje ono što subhanallah razbunito s Omera radijelahanim. Nakon toga, sad, dakle, znate tu priču kada je Allah poslanik, kada se proširila vest, da je, da je pustio sve žene, pa je no, dotrčao do Hafse, i pa je rekao, za, pa zar ti govorio da čutiš? Zar ti nisam govorio da, da, da, da paziš kako priča sa Allahim poslanikom? Pa on tebe ne voli, ne mora te... Dakle, prevarila te Ajša, on ju voli, više od tebe, on bi tebe pustio, nego eto, neći. Subhanala, zar ti nisam govorio? Pa je onda otišao kod lahovog poslanika, i tako dalje, i tako dalje. Pa ga lahovog poslanika se obavestio da nije, jel? da nije pustio svoje žene. Što znači da jedna od mudrosti ovoga, koliko god se neka vijest proširila i ljudi je pričalo, ne mora da znači da je ona istina. A sabi su, Subhanala, u Medini, svi čuli da je lahovog poslanik pustio žene pa susedeli u mećhidu neki su plakali neki neki su kopkali kamenčiće u pijesku i govorili Allahu poslanik je pustio sve da dakle, sve svoje žene zabrinulo ih to subhana Allah udarac bio za sve muslimane i za Omera radijalahu metoditi kariotiš oko da lahva poslanika sezame kaže u museleme kaže svatili smo dakle danas Allah poslanik nije pustio kad smo čuli Omera kako je rekao Allahu ekber Kaže, kada smo čuli Omeraka koji iz, iz sobe Allaha, ko se nikako kaže Allahu Ekber, kaže, znali smo da je to znak da nismo pušteni. Već je neko od munahika tobića, koji je to običaj, koji je tošao da, da, da postoji svojni, smutni u živistima anima da, da napravi neki razlog. Daj, braća, kukuju, kolih, hala, vastakviru, laha, vijeku, nisakiru, nisakiru, nisakiru, nisakiru, nisakiru, nisakiru, حالو وانا ساشكو حاليا انا ساشكو حاليا الشوق نارا كاوي